Urtero bezala urten helduen tailerrak antolatu dute ikastaro eskaintza Zabala eta horren inguruan hitzaiteko guri handugu antolatzaile taldeko kide bat Lurdes Garmendia egun honen Bueno, eh, lanpetuta, antolakuntza lan honekin, edo ja marcha hartuta? Bueno, antolakuntza, aziera izaten da, e, kursitua prestatzea, eta orain ja, bus hori, e, zea e, iskrizioak egitea, eta txintxo-txintxoa er jente okoratzen da, goizetorri berdela, eta ezberan du, tenuen hori, bai, lana du, lana ondila da, hori, zea polombesko lana dela, pues, nik eskatuko nire jendea irrespetu e, e, pizkatu ikitzea. E, bueno, eh bueno, pentsiatzen dut e, urtetik urteare bai eskaintza zabaltzen juntzi atela, jendean eh eskaerake desberdainakundiela ta egokitzen juntzi atela horrekin, ez? Hori da. Bai, bai, bai, bai, porque adibidez aurten ere, nere, pues pausa berrilla badira. E, adibidez eh ajedrez in modo güiro illabeteko, sea, e, kursillo berrilla. E, gero estiramentuak lengo kursuan izan, esperi, o sea, eh iru illabeteko, o sea, eta hori ja urte ja kurso osoa, eh, dinon hori eta moldatzen dugu, segun nola nola dauden gausa, pues eh, orrela ja. Hoi da, eh, moldatzen eta eskaintzoi zabaltzen. Eh, oi hartzengo emakumeen taldiak e, antolatzen du e, udalan laguntzakin, mm -hmm. eta jendeak pentsatuko emakumeiatza bakarri diale kastero hauek. Es es es, es. u Osa, zen hori, diskriminazioan positiba. <laughs> ez, ez gukaz duko inori bastertzen, eta gizoneskoa asko atortzen ere bai. Hore, hasi eran, emakumeari pentsatuta izan zen hori bai. Zene hori ikusten genuen emakumearen gane, zenea, utsunea ondia zeudela herrian, eta orduan horri ekin hasi ginen, poliki poliki, hori emakumea hori etxetik eta beste jendekin legoteko. Osa, ori bodu bodu osea beres ala zen eh ema comen la cosea tenchas tu a biñoi biñoi se staizan y chilla eh o oso es ikilladot bizona gustientzako uste du elkarrekin kon toki gustietara horretaz gain mono eh ilean 12 arte izen emateko epia bai hori da e, eta izena eman nahi liburutegira bai biño lenego kon berdeute sea o laboralea de ocucha bai. eta e, zera, e, papel e, sorrekin, zera, estatuarekin, orduan hon, zera, ligurotegia bino jarreran, eh? orde jende batzuk daitzen dute, zera, ligurotegira eta ez da ligurotegira daitzen dut, ligurotegik guak ez dute zer ikusiber horrekin, horrekin, orduan gukutakako gure panfretuan telefonu bat, eta zerbait behar bat da, zerbait hartitzeko, telefonu hortara deitu behar da, esta es porque veces tapa tú tan de yo te la sé si hari bueno pues eh... Molen satitzen zaio porque beren lana lanaz eta hori, eh? Osea, ikusteko panfletua daukagola, right, eta pamfletua yeah. begiratu ondo ondo eta irakurri, informazioa nahi e fun posible du. Galdetu takeo apuntatu ta dena baino garaizikeko dena. Horira, horira, horira. Eta hori pamfletu baldi nagarte, pamfletu hartzen du. Ze telefono ara ditu, berdat, es momentu hori sin batimategi zerbait jeltzetzeko, bien hori, eh udalet edo liburutegira, beintzat esteditu, eh gure telefonoa hemen pamfletua dago. Oida, Eta, esango dugu sei bat zortzi, zero behatzi bat, bat zazpi sei. Horri da. Edo, eldu enta, abildua hotmail.com imeilen bat idatzen nahi dunak. Horri da. E, balda ola e, ikastaron bat e, izarra dena, jende pila bat apuntatzen dena edo? Ipargatu. <risa> ba, bai. Hombre, e, ni uste dute gure gizartea aldatzen nahi dela, eta gorputza behitzen jogula pila bat. <risa> Lehen ez genuen nahin beste preokupatzen ezea gorputza ere gantik. Dino, orain, poso di jende asko, pilates, hin, pilates da, ahondi jena. Girok, yoga, hori gorputza eta orain hori estiramentuak. Gorputza saintzeko asko biratzen jogu. Eta didakat, ezea monitorrea, ezea jasuz esango dute... E, burua la, burua, bai, burua lan du, e, eta hori zaten zura, que preokupatzen gehiagi, gorputzataz, mm -hmm. eta buruatik ez geha preokupatzen ez zerre. Eta gero hori badea harik tazko, zerrekin jolazan modua, ba, hori burua zain, zaintzeko, eta hori importantzia dela. E, oia, mm -hmm. bera oia izaten du. E, bueno, hori bakoitxea bere burua ikusten dut, eta ze beharra izaten dugu hon horrekin moldatzen da. Bueno, e, Lurdez, bukatzea animatu oi hartuarrak e, ikastarotan apuntatzeko. Bueno, guk, ez bila horretan ez, eh, mm -hmm. tampoko joindia irretortzen mm -hmm. da. O sea, que ni animatu animatzen den eh? da, bainezka, motilak, eh, bueno, eh, eh, andariak izunak eta dena do irikila, hama zehi urtetik aurrera. Mm -hmm. e, o sea, que hama zehi urtetik aurrera, posibletu guzti-guztiak etorri. Hortan eh, idiki ja gaudela. Bueno, ba, guain e, alaznetan ik emango txogus eta son guztiak, zilkastaro dauden, Sondor. Sondor. eta zuri ba lurdezgarbendia, eskerrik asko gaur, oi hartzun irratian izateatik. Zuei ere esk, mila esker, laguntza gategi. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Aio. Azuzail buru jauna edo handedea Entzunez azuzail buru jauna edo handedea Ez dugu maite hartaila, bihar joko dugu bataila Goliatek proba dezan da bideen abaila Andiak txikitzea da gure esedea Berag ezintzuen ez egin etzen bere eskumenekoa Un ez azulenda que ya una edo andedea Un ez azulenda que ya una edo andedea Herriak zurien mana ez baitanola laiko ama arzendituzun lana ditzaguna bana zuretzako botoak guri botere Zerren Ez azu jangoiko jauna edo handerean Entzunez azu jangoiko jauna edo handerean Zugana gatozitsuan, mundu triste honen izuan Zen batean etxeako paradisuan Zure hartaldekoa da Euskala berean Beragezintzuen ez erregin, zen bere menekoan Baina adostegoen gurekin, doan eman zigun bostekoa esa sudea edoan deea en su esa edoan deea Gozamenaren en arena oscura aspaldise aro galduta en mendar diktadura nada su dictadura jende